פרק ל"ה. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור. צב את בני ישראל ונתנו ללוויים מן נחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותיהם תתנו ללוויים. והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרחושם ולכל חייתם.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 איש כפי נחלתו אשר ינחלו ייתן מערב ללוויים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט פיהנה לכם, ונס שמה רוצח, מכה נפש בשגגה, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח. עד עומדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תתנו, שש ערי מקלט תהיינה לכם. את שלוש הערים תתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש הערים האלה למקלט. לנוש שמה כל מכה נפש בשגגה.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 ואם בשנאה יהדופנו, או השליך עליו בצדיה וימות, או באיבה היכה ובידו וימות, מות יומת המכה רוצח הוא, גואל הדם ימית את הרוצח ופגעו בוא. ואם בפתע ולא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי ולא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות,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 את גבול עיר מקלטו אשר ינוש שמה, ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו. ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלתו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם. כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח ועד אחד לא יענה ונפש למות. ולא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת. ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. ולא תחליפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם